Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. De sárikának fiába beszél. Nem érdemel az árnyékától. Maga zokon bennénk? Én csak boltba járok, sajnos kutvában van. Benn. Nem! <tos> Keifel Jancsi. Elég. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Ilyen nagy elánnal valamilyen kapcsolatban írtam 52 SMS-t és 52 e-mailt, és most egy e-mail, egy válasz e-mail alapján kiderült, hogy hülyeséget írtam, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek. Aki tévében lát engem, az ezt látja, aki rádióban hallgat, az nem tapasztal ebből semmit. Sem. Én a szombati fiol a műsorra szeretnék egy pillanatot reflektálni. Amikor befejezték a műsort, mindenki levette a maszkját, és mi azt láttuk. Nem jó dolog ez. Egy másik, amit szeretnék... Megengedi, hogy ez valamit hozzá Igen. Igen. Um, Ennek olyan előzményei vannak, függetlenül, hogy amit látott, ez így volt, és az észrevételét is tudomásul veszem, igaza van. Ugyanakkor van egy olyan története, amelyet egyrészt nem mesélhetek el, másrészt abban, amit nem mesélhetek el, olyan ért engem műsorkészítőként, amit ezen a héten elvileg tisztázni kéne, és ha ezt nem tisztázzuk, akkor annak elvileg valami konzekvenciája kéne, hogy legyen, de ez nem változtat azon, hogy amit látott, az igaz, a megjegyzésében is igaza van, de ennyit hozzá kellett tennem. Jó, rendben. Egy másik... De közben figyelt arra, amit mondtam? Igen, hogy hogy ne, rendben, Figye... teljesen figyeltem. Egy, egy másik, amit mondanék, az itt van? Persze. Jó, egy másik, amit mondanék, hogy nagyon köszönöm azt a műsort, amikor a szöcsgézát előhozta, és amikor Szőcs Gézát méltatta, az én édesanyám elemistánként első négy osztályban Kolozsváron a Szőcs Géza volt, és nagyon sokat anekdotázott nekünk róla, én két évvel vagyok kisebb, mint ő, és mindig érdekelt, hogy mi történik az iskolában. És később, amikor az én, unok, az én gyerekeim, vagyis az anyám unokái kezdtek csöperedni, és meghűltek, és taknyosak voltak, akkor én mindig paráztam, anyám meg mindig mondta, hogy okos emberek lesznek, ne izgulj, a Géza is mindig taknyos volt. És a másik dolog, hogy már elemista korában óriási nagy igazságérzete volt, édesanyám mondta, anekdotázott róla, hogy amikor tanulták ezeket a közmondásokat, és ott volt az, hogy ha megmondod az igazat, betörik a fejed, akkor Géza mindig emészgette, és akkor két-három nap múlva valamivel jött. És akkor mondta anyám, hogy hát, akkor Géza megkérdezte, hogy az udvari bolondnak az a szerepe, hogy ő megmondja az igazat, és nem törik be a feje. Hát, na, ilyen dolgok voltak Gézáról. Ez Én nagyon azt gondolom, tanyáltam. hogy ennyi elég, köszönöm szépen. Hát, még, csak Nem, még köszönöm szépen, ez untik elég volt. Ahogy hát, az első dologban tökéletesen értettem az észrevételét, mindazt, amit utána mondott, hát csak az udvariasságom akadályozott meg abban, hogy ne váljak el öntől hamarabb. Jó reggelt. Jó Köszönöm szépen, lendületesen! Nem tudom, tapasztalják ezt az alakváltozást. Itt valami nagyon érdekes dolog van. Ugye az előző betelefonáló hangalapján azonos azzal, aki eddig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Kívánok. Igen, én is nagyon meglepődtem. Mi történt itt, hogy most? Szerintem nem tudom, is, nem, nem tudom, hogy mi történt. Halvány elképzelésem nincs. Amit kértem a hogy... rádiótól, abból az ígény a világán semmi nem valósult meg. Belátom jó munkához időkkel. Eh, lehetséges, hogy a mi közös akaratunk, mármint az önöki és az enyém, az adhatósabb, mint ami a jogi eszközök és az egyéb fegyelmezés. Eh, ezt tudom mondani. Oh. Jó, hát illetve nem, nem tudom, hogy örülök, vagy nem lőt, de hát talán magam maradni. Várni kell egyelőre. Nyugtával dicsérd a napot. Én is ezt mondom. Köszönjük. November 23-a van 2020-ban, hétfő van, és 6 percünkből az fél 8. Két tudóssal fog beszélgetni fél 8 és 8-tól, aztán jön egy polgármester, Gajda Péter személyében fél 9-től. Hármincegy-kilenc után ismét az önök rendelkezésére állok, igénybe vesznek, akkor nagyjából akár fél tízig is itt lehettek. Ha nem vesznek igénybe, akkor nagyjából 9 óra, három perckor véget fog érni a helyi fejlődés. Önökön múlik. Ma tehát. Jó reggel! Jó reggel, Zsiga Zsuzsanna vagyok! Jó reggel! Lehet még a szombat a kitit beszélni? Bármit! Nem tudom, hogy volt -e alkalma olvasni az Index-cikket a, a Lantos Gabriela hozzászólása kapcsán Majkával, kapcsolatosan Kossuthdi és egyebek. Elég komoly háború alakult a, a, Nem, a komment a komment háború köszönöm szépen, az egyre hidegebben. Hogy megnézem, mert természetesen bármikor találhat benne az ember érdekeset, illetőleg olyan dolgot, amit magára vonatkoztathat, de a szippantós autót is a szóátvit értelmében alkalmazni kell, és a kettő egyszerre azért néha igénybe veszi az embert, és tekintettel egy olyan hét után, mint a múlt hét volt. Hát kemény hete volt az igaz. Csak még annyit még azt kérdezek, mert. Igen? Biztos biztosan, egyéb igen, is igen. persze. Igen. Csak még annyit kérdeznék, hogy ön, mintha utalt volna, sőt, biztos, hogy utalt, mert nem vagyok sikert az adás során arra, hogy a Lantos Gabriela politikus milyen színekben politizálna az ki számomra? A Pálinkás József -féle pártban van, annak mi a neve, elnézést hallvány üzem. Én azt hogy van ilyen párt. Igen, a pálinkás -féle pártban van. Hát, megmondom őszintén, nem nyerte el a színpáti ámat a hölgy ezt magunk között. Nézze, eh, még én... a Rangos Kati is kiakadt egyébként a... Az, hogy még a, a Rangos Kati is kiakadt, az nálam nem szempont. Tehát, Ilyen, a... szempont. Az nem de szempont. én is kiakadtam Az ön szempont, én azon a műsoron több óból kiakattam, de annak a száz százalékát nem mondhatom el, mert annak egy része nem is volt látható, amin én kiakadtam. El tudtommal, mert én ugyan műsor nem néztem meg a saját idegrendszerem védelme érdekében, de visszatérve arra, amit mond, én nekem ahhoz sincs közöm, hogy bárki mit emel ki a műsorból és tesz köztudomásúvá, amit aztán az internet népe átvesz. Mint tapasztalhatta, ez a kivétel tudommal emlékezetem szerint a műsor adásba kerülése előtt történt, és az, hogy milyen pályát futott be, ahol se pró, se kontra, semmi közöbb nincs, azt leszámítva, hogy abban a műsorban hangzott el, amelyet én műsor vezettem a szó idézőjeles értelműben. Hát nagy reakciók voltak, és sokan Nem, látták ennyi, a műsort. meg mert... ennyi, ennyi. Az önök is tapasztalhatják, az embereknek mindig van egy vágyuköztel, lehet, hogy én is ilyen vagyok, hogy elmondanak valamit, arra születik egy válasz, vagy egy reakció, nem is feltétlen válasz, majd elmondják még egyszer ugyanazt, rosszabb esetben harmadszor is. Én ezt nem pártolom, ha udariatlanságnak tűnik, akkor tekintsék inkább lényeglátásnak, ami természetesen rá is vonatkozik. Mindez, ne akadályozza Önöket, hogy telefonálnak. 061 0877 ma 2020. november 23-án, hétfőn. Ez az utolsó előtti hétfő novemberben, 2 és fél perc múlva lesz följön, a Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éve nem felett és igen korlátozott mértékben ajánlott műsorában. Többé-kevésbé borult ég alatt, ahogy látom, amikor én jöttem, akkor még nem nagyon volt világos, és akkor nem nehéz megállapítani, leszárított csillagokat lát az ember nem azért, hanem ezért, hogy délült ég van-e, hideg van, ez talán az egyik leghidegebb éjszaka, borult ránk az elmúlt éjszaka folyamán. Nincs sok idő. Rövidesen telefonálnom kell, aztán megint telefonálnom kell, aztán megint telefonálnom kell. 3-8-9 után tudunk ismét egymásig lenni, hogyha akarják, vagy akarjuk. Most még egy telefon belefér, 061-877-0877. Ha élnek vele jó, ha nem élnek vele, az is jó. és hogy ezt a konkrétanus profipert kívánok. Ezzel az omega ugye Mihály Tamásra is emlékezünk. Nem értem a kérdését. Bizi Hát mivel Mihály Tamás is meghalt. Igen. Ez, erre szóltak Gondolom, hogy ugye nem csak Benkőre, hanem Mihályra is. De erre milyen válasz lehet adni, uram? Hát, nem nem említette meg, hogy Mihály Tamásra is emlékezünk. Nem elég a zene? Hát nem. Ahogy Akkor a meg miért kérdést intézett hozzám? A rajongó. Ő például tudja, hogy az Omega pályafutása alatt hosszabban, mint rövidebben, Omega címmel tüntette föl a szerzőket a szerzői jogdai egyenlő elosztása okán. A korai fázisban volt úgy, hogy feltüntették a zeneszerzőt. Az első dal zeneszerzője Mihály Tamás volt. Ez csak a telefonálónak üzem, aki a mondat befejezés nélkül marad. Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának csoportjának vezetője, akinek nem csak a Megnevezése hosszú, hanem az a tudománylista is, eh, amit közzéltett élete folyamán és amelynek a tört részét eljutotta hozzám, és az annak átböngészése folyamán az ember rájöhetett arra, hogy mennyire nem élt semmilyese, legalábbis ehhez biztos, hogy nem, eh, akkor sem, hogyha kémia tagozatos volt, de ez önmagában azt gondolom, hogy egyrészt ennek a zöme már rég a múltba veszett, attól, hogy nagyon jó kémia tanárom volt az Apácai Gimnáziumban, de, hát ennek a megértéséhez nem állítanám, hogy elegendő. E, majd a jó indulatára lesz szükségem a beszélgetésünk folyamán. Igyekszem nem túlságosan sok csacskaságot beszélni, kérdezni, a, a, és abban bízom, hogy mint fontos dolgokról lesz szó, adott esetben kérdésnek is fog tudni bizonyos dolgokra válaszolni. E, a beszélgetésünk természetesen Frederikus után szabadon nem életett volna létre, hogyha nincs a azzal a kérdéssel fordulok először önhöz, amely az én műsoromban központi jelentőségű, és ez a műsor ez közel 20 éves elődje, is hosszú időn keresztül működött, az még a Közszolgálati Magyar Rádió Petőfiadóján éjszaka, hogy az ember hihetetlen élvezte azokkal az emberekkel való beszélgetést, és nincs ilyen sok, akik egyébként a saját területükről, olyan módon tudnak beszélni, mint ahogy az időnként annak idején a televízióban a minden tudás egyetemén volt tapasztalható. Adott esetben apropó nélkül. Most van apró. Mennyire fontos az, hogy egy tudós vagy egy olyan személy, mint ön, ha saját magát nem tekinti tudósnak beszélni is tudjon arról, amit csinál. Jó reggel kívánok üdvözlő hallgatókat. Valóban nagyon fontos az, hogy a a szakmának a művelői, különösen pedig egy ilyen járványal lehetített helyzetben megfelelőképpen tudjanak kommunikálni a társadalomnak lehetőség szerint minél szélesebb rétegeivel. Ez a készség ez azonban csak egyik oldalról elegendőhez szükség van a médiának és a közreműködésére, és ezért is örülünk minden alkalommal, amikor egy beszélgetés keretei között lehetőségünk van uh, eljuttatni az emberekhez. Azokat a fontos üzeneteket, a talán segíthetnek a járványhelyzetek a kezelésében. Azt kérdezem Öntől, hogy az a munka, amit Covid-járvány okán a Magyar Tudományos Akadémiában dolgozók, illetve az azon kívül dolgozók végeznek azt, valaki koordinálja-e? Igen, uh, valójában ez a pandémiás helyzet egy uh, egészen például nemzetközi és hazai összefogást indított el uh, a tudományban. Magyarországon ezt a munkát a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységet az Innovációs és Technológiai Minisztérium uh, koordinálja. Ennek a koordinációnak a keretei között uh, több lehetséges uh, gyógymódnak a kidolgozása, illetve a már bizonyított eljárásoknak a magyarországi meghonosítása, adaptálása, a gyógyszerkészítmények, illetve egyéb védekezéshez szükséges eszközöknek a magyarországi ellátás biztonsága a fő kérdés. Ennek keretei között folyik például Magyarországon lélegeztetőgépfejlesztés, de ugye úgy a, maszk, a maszkok bevizsgálásával kapcsolatos tevékenység és ezen kívül pedig számos olyan terápiás lehetőséget vizsgálnak a magyar kutatók, amely alkalmas lehet a koronavírussal fertőzöttek kezelésére. Elnézést, hogy ilyen általános kérdésekkel indulok, de ha kifutunk az időből, legfeljebb majd egy új időpontot beszélünk meg, hogyha egyébként nem keltek önben nagyon rossz de azt árulja el nekem, hogy amiről most ön beszélt, azok alapvetően új dolgok, amelyek a járvány miatt vannak, tehát mint egy feladatul szolgál annak a közösségnek, amelynek ön is tagja, illetőleg milyen kutatások gyorsultak fel, vagy vettek kanyart annak okán, hogy a megrendelő, ami maga az élet volt, vagy bárki más azt mondta, hogy ez ügyben kéne valamit záros határidőn belül fölmutatni, amit a ráadásul kutatók ugye nem nagyon szoktak szeretni, mert nem szeretik, hogyha őket időkorláttal állítják szemben, és az az, időkorlát az nem arról szól, hogy bármennyi idejük van, hanem hogy lehetőség szerint minél gyorsabban produkáljanak valamit, ami ráadásul hadhatós. Igen, tulajdonképpen a megindult kutatási tevékenységet ő alapvetően két csoportban érdemes sorolni. Magyarországon a korábbi években is, illetve évtizedekben is nagyon jelentős virológiai, illetve immunológiai kutatások folytak, és nyilván ezeknek a szakembereknek a kompetenciáim néltül összetetlenek egy ilyen pandémiás helyzetben uh, a szempontból, hogy sikerrel vegyük fel a túlizelmet a koronavíruszal szemben. Ugyanakkor viszont azt is látni kell, hogy szerte a kutatóintézetekben, illetve az egyetemeken uh, olyan kompetenciák állnak rendelkezésre, amelyek sikeresen alkalmazhatók ebben a helyzetben. Ebben az esetben, tehát valóban arról van szó, hogy ön is mondja, hogy itt bizony egy feladat jelentkezett, és erre a feladatra, ebbe a feladatban bele kell állnia azoknak a kutatóknak, akik amúgy rendelkeznek azokkal a képességekkel, eszközökkel, tudással, hogy a, mindezeket az dolgokat a víruszálló védekezés szolgálatába tudják állítani. Ön alapvetően mivel foglalkozik? Tehát mielőtt pandémia lett volna, mi volt az ön szakterülete? Az én szakterületem gyógyszerkutatás. Igen, azon és belül? Azon belül elsősorban központidegrendszeri betegségekkel szichiatriai betegségek lehetségek gyógyszereivel foglalkoztam, illetve továbbra is foglalkozunk különböző speciális onkológiai betegségek kezelésével. Milyen keretek között, milyen intézményben? Kö. Kezdetben egy húsz évet töltöttem a gyógyszeriparban, a két cégnél dolgoztam különböző kártuszek pozíciókban, és itt folytattunk kutatásokat, ezek nyilván célzott kutatások voltak, és alapvetően gyógyszerek előállítására, illetve új terápiás lehetőségeknek a megtalálására vonatkoztak. Majd 2000-ben egyiktől a másikhoz. Nem, saját döntés nem volt, hogy. Uh, elmentem az egyikből a másikba, azért nem olyan gyakran bátogattam én ezeket. Uh, Jobb az, körülmények valami. voltak, vagy valamit befejezett belét, hogy az ön területén nehéz valamit befejezni? Nem, azért az ember ez így van, hogy uh, a, a, a, vannak olyan uh, életszakaszai az ember életének, amikor úgy érzi, hogy uh, valamit befejezett, és uh, valami új kihívásra vágyik. Én is így voltam ezzel amikor az egyik helyről... És a másik amit... után, vagy a második után mi volt a harmadik? Hát a harmadik az a Magyar Tudományos Akadémia volt, eh, ahol viszont annak a lehetőségét eh, kaptam meg, hogy ténylegesen önálló kutatásokat eh, tudjak végetni, és ez ahogy említette eh, a előbb a felvezetőben ez hát valóban ez egy kutatás iránt elkötelezett ember számára, ez egy, ez egy óriási lehetőség, és ezt nem akartam kihagyni. Tehát így csatlakoztam a Magyar Tudomás Akadémia kutatócsapatához, ahol aztán megtalált tulajdonképpen ezt a feladatot, amit én is említett. Ez egy mekkora csapat? Hát ez egy ö, több mint 3000 ö, kutatóból álló nagy csapat. De az ö, ön kisebb csapata -e ezen belül mekkora? Az körülbelül 40 fő. Azt kérdezem Öntől, hogy a szó fizikai értelmében, de ha naív vagy laikus a kérdés, akkor majd átugorjuk. Érkezette Önhöz a pandémia idején olyan konkrét megkeresés, amely átmenetleg vagy tartósan eltérítette a kutatás irányától? Hát abszolút, tehát ez pontosan így történt. Ahogy És ez hogyan történt? ez? meséljem mert én ennek. Utána hiszem, ezt a történetet nem találtam meg. Belejött, hogy könnyen lehetséges, azt mondta volna, hogy ilyen nincs, és abban az esetben át kellett volna ugranunk ezt a kérdést. Tehát a, a helyzetek az alapját, az e, jelent, hogy mint, említett, én, e, mint említettem, én kb. 20 évet foglalkoztam gyógyszeripari kutatással, és ezért számomra nem volt meglepő, amikor e, március végén az operatív törzsztől azt a kaptuk, hogy az egyik lehetséges koronavírus elleni gyógyszer, előállítására, magyarországi gyártásának az előkészítésére végezzünk kísérleteket. Ez március végén volt. Ezt és hogy azóta... kell elképzelni? Mit? Hát azt, hogy ön egy olyan megbizatást kap, hogy. Tehát... Ilyenkor mi van? Ilyenkor az ember, ugye, filmekből indul ki, de nem szeretnék túl filmszerű lenni. Ilyenkor, ugye, azt látja az emberek a paripát, fegyvert, elbúcsúzik a családjától, beköltözik egy épületbe, onnan soha többet nem jön ki különböző kísérletek vannak, emberek halnak, meg majd egyszer csak vagy állatok halnak, meg az se jó, majd felkiáltanak, és azt mondják, megvan, és akkor mindenki boldog lesz, vissza lehet térni a szerelemhez, tavasz van, süt a nap, és mindenki boldog. Nagy valószínűséggel ez az életben nem így zajlik. Hát nem, ez valóban nem így van, viszont azért sok valóságos elemet is tartalmaz ez a Hollywoodi forgatókérészet, amit most itt elmondott. Tehát április elején kezdtünk el dolgozni, és ez az valóban azt jelentette, hogy gyakorlatilag szinte ilyen nappal hétvégén. Jó, de ez jelenti azt, hogy ellesöpörték az asztalról, mint azt a szóátvit ami van annak érdekében, hogy meglegyen az a szer, amely aztán. Tehát gyakorlatilag ugyanarra kaptak megbizatást, mint amivel kapcsolatban a Pfizer dolgozik, és a többi gyógyszer mi volt a megbizatás? Értem. Tehát uh, valóban így történt, hogy uh, uh, le kellett söpörni uh, azokat a tevékenységeket, amelyeket uh, folytattunk, és mindenről kell a feladat megvalósítására kellett koncentrálnunk. Na most maga a feladat uh, azért volt érdekes, mert uh, uh, a rövid határidőre való tekintet, ugye itt nyilván szóba se az, hogy egy <kül> új molekulát, egy új uh, gyógyszerjelöltet találjunk koronavírus fettőtet a kezelésére, hanem abból kellett kiindulni, abból a nagyon kevés tapasztalatból, ami a ö, márciusig összegyűlt a világban, ö, hogy melyek azok a ö, gyógyszerek, amiket korábban már másra használtak, de talán eséllyel használhatóak lesznek a koronai Ez nagyon a érdekes volt éve. elolvasni abban, amit ön írt, és abban valamit megértettem, mert valójában ugye először is tisztázzuk, miért lehetetlen új molekulát találni? Azért, mert ennek a folyamata egy viszonylag hosszú, 8-10 éves folyamata az ötlettől az engedélyeztetésig, és itt gyorsan kellett reagálni, ezért aztán olyan vegyületek, olyan gyógyszerek után kutattunk, amelyek eséllyel jöhetnek szóba. Tudom, mi a különbség a kettő között? A kettő között alapvetően az a különbség, hogy azok a Gyógyszerek, amelyek már más betegségek kezelésére alkalmazásban vannak, azok már végig mentek azokon a vizsgálatokon és azokon az, enge az engedélyezési eljáráson, amely a biztonságos alkalmazásukat lehetővé teszi. Ezért keresik és, éte és az új molekula? Hát az új molekuláknak azoknak végig kell még menniük azokon a kísérleti fázisokon, uh, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan tudják használni őket, és valóban hatékonyak legyenek. A kettő között van összefüggés, hogy ez két különböző épület. A kettő között nyilván a folyamatok tekintetében van összefüggés, de az időbeliség a két folyamatnak nagyon Ezt különböző. Ezt tökéletesen értem, de amikor az, a másodiknak a végére érnek, tudom, semmit sem érünk a végére, akkor közelebb jutunk a molekulához, vagy a molekulához egyébként ezen a módon, amivel önök foglalkoztak és beszél róla, nem lehet közelebb kerülni. Ha véget, hogyha végig tudjuk vinni a klinikai vizsgálatokat, akkor nyilván sokkal de sokkal többet tudunk a molekuláról, és tulajdonképpen ezt teszi lehetővé, hogy biztonságosan lehessen alkalmazni. De az a kulcsz. Az előállítása nyilván kulcskérdés, de önmagában az, hogy elő tudjuk állítani akár ipari körülmények között, akár nagy mennyiségben, ez önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy egy molekula biztonságos gyógyszernek bizonyuljon. Ehhez kellenek ezek a klinikai vizsgálatok. Ehhez kell, hogy az embereken, illetve betegeken megnézzük a, a gyógyszernek a hatékonyságát és biztonságot. Értem. Ott van bennem a kisördök, de most nem indulok el azon az úton, hogy meséljen nekem az új molekuláról. Talán majd egyszer még erre is lehetőség van. Önnek alapvetően egyébként az a területe, hogy új molekula? Igen, abszolút, te, tehát uh, itt a koronavírussal uh, so kapcsolatos kutatásokban is természetesen belefogtunk új molekuláknak, és új lehetséges uh, gyógyszereknek a kitalálásába, tervezésébe és vizsgálatába, azonban ezek a kutatások nyilván még uh, korai stádiumban vannak. És hogyha azt az reméljük, ön hátában nyomnak egy géppisztolyt, attól még a kutatás nem fog földgyorsulni. Nem, nem. Azt reméljük, azt reméljük, hogy az így már tudatosan a koronavírus ismeretében ö, megtalált ö, molekulák és dóterek, azok lényegesen hatékonyabbak lehetnek, mint a most rendelkezésre álló... Tökéletes, ö, amit mondod, ezt akartam dóterek. kérdezni, magyarul azok a cégek, amelyek előállnak vakcinával, azok sem új molekulát tartalmaznak, hanem a második dologhoz tartozik, amiről még nem beszéltünk részletesen. A vakcina az ebből a szempontból más, mert a vakcina megelőzésre szolgál, idáig pedig olyan gyógyszerekről beszéltünk, amelyek alkalmasak arra, hogy a már fertőzötteket kezeljék. Oké, okay, akkor a vakcina... azt a kettőt válasszuk szét. Igen. Igen. Figyeletek. A vakcina, a vakcinát az kerekében... első mi volt, amit... tehát mi az első és a második között az érdemi különbség? A legfontosabb különbség az az, hogy a vakcinát megelőzésre e, lehet használni. A másodikat pedig, pedig már megbetegedett emberek. Így van, pontosan, pontosan, pontosan erről van szó. Na most a vakcinafejlesztésnek a folyamata az hasonlóan több éves folyamat az új gyógyszertnek a kifejlesztéséhez, és ezért óriási jelentőségű az a nemzetközi erőfeszítés, amit látunk a világban, több országban, hogy elképesztő rövid idő alatt, tehát gyakorlatilag egy év ö, alatt kétesek voltak ö, a terápiáson. Jó, de ha vakcinát. jól értem, a kettő között nincs híd, amiről eddig beszéltünk, és a vakcina azok egy és ugyanazon dologra vonatkoznak, de két különböző fázisára, és ha bár ugyanarról a betegségről és ugyanarról a betegről beszélünk, ezeket összekavarni nem lehet. Nem, nem, teljesen így, így van pontosan, hogy mondjam. Elnézést, rossz a kérdés, de nem tudom jobban föltenni. Melyik a nagyobb kunst? Nézzel a betegség leküzdése szempontjából a vakcinának ö, van a legnagyobb jelentősége. E, nyilván... Árulj nekem, ha van vakcina. nézel, ha hülyeséget kérdezek. Minek a molekula? Azért, mert a ö, vakcinának a működéséhez bizonyos átoltottság szükséges. Ö, és sem száz százalék. Az, az, az szinte soha nem százalék, viszont gondoljon még egy e, nagyon fontos tényezőre, az, hogy jelenleg a világon e, ugye több, szá, több, több tíz millió e, koronanírus fertőzött beteg van, uh -huh. és e, hogyha a világ népességét nézzük, akkor e, bizony egy óriási mennyiségű ember kell viszonylag rövid idő alatt ellátni vakciával. Uh -huh. Ez egy nagyon komoly gyártási és logisztikai probléma, tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy elhúzódó vakcinálásra kell felkészülnünk, és ráadásul a vakcina egyik pillanatról a másikra várhatóan nem fogja megoldani azt a helyzetet, hogy ne legyen több koronavírusos beteg, tehát a gyógyszerekre továbbra is szükség van. De íg is föld a vakcina előállítása és a molekula előállítása, én ezt jól értem. Teljesen jó, tökéletesen. tökéletesen. Ne arra úgy, hogy jön, még egy hülyeség. Az, hogy önt melyik oldalon fogják meg, és melyiket rendelik meg öntől, az a hozzáértésén múlik, vagy min? Vagy ez egy stratégiai kérdés. Alapvetően, nem, alapvetően a hozzáértésen ö, múlik. Ez egy csapat akkor lesz sikeres, hogyha mindenki azt csinálja, ami ez a legjobban ért. Tehát ö, mi is így vagyunk ezzel, mi ehhez értünk, mi ezzel a munkával tudunk hozzájárulni a koronavírus védekezéshez, ezért foglalkozunk ezzel és drukkolnak a többieknek, akik egyébként a vakcina előállításán dolgoznak, de ez két külön csapat, nem, nem is lehet, és nem is érdemes összehasonlítani őket. Nem érdemes összehasonlítani, viszont a létező összes támogatást meg kell adni mindenkinek, akár az egészségügyben, akár a kutatásban dolgozik, annak érdekében, hogy ezt a nagyon facitott helyzetet ezt kezelni tudja, és e, valóban a legjobb képességével tudjon részt venni abban a folyamatban, aminek talán az lesz a vége, hogy megszabadulunk a vírustól. Öntől nem is lehet elvárni azt, amit egyébként a vakcinafejlesztőtől el lehetett várni. Aztán az egy másik kérdés, hogy mire voltak képesek, hogy ilyen rövid idő alatt bármit is előállítsanak? Mi újat, új molekulát ennyi idő alatt valóban nem tudunk előállítani, nem valóban nem tudunk találni. Ez nem azért van, mert mi ügyetlenek vagyunk, hanem azért, mert ennek a folyamata lényegesen hosszabb. Tehát tudomásunk van arról, hogy nem csak nálunk, szerte a világban folynak ilyen kutatások. Mi azért fordultunk már meglévő gyógyszerekhez, mert ennek a biztosításával és annak a reményében, hogy ezek a gyógyszerek ezek alkalmasak a kezelésre, Tökéletesen érthető. Azt érdeketés. mondja meg nekem, mert nagyon érdekes az, amiről beszél és ír és ebben a formában még követni is tudom. Valójában, amikor megjelenik a koronavírus, mint izé, akkor egy olyan ember, mint ön és a csapata, elkezdi ugyanúgy nézni, mint én, csak más jelenséget, hogy milyen rokonvonás van a koronavírus és más korábban önáltal ismert betegségek között, ami lehetővé fogja tenni azt, hogy már létező gyógyszerek alkotóeleveinek kombinációjával olyan új gyógyszer találjon ki, amely ugyan új molekulát nem fog tartalmazni, de alkalmas lesz ennek a betegségnek a gyógyítására? Pontosan erről van szó. Pontosan ezt csinálod. akkor el, ez a korona, ez mire emlékeztet, van-e családfája? Abszolút van. Tehát ez a fontos benne, hogy nem, előz, nem előzménykül itt hogy a koronavírusok ö, már kossz videóta velünk ö, vannak, jól lehet Európába ö, illetve a fejedek nyugati világba ö, nem jutottak el. Többfajta koronavírus fertőzés is volt már a világban, a közel-keleten, illetve Ázsiában ö, ennek a vírusnak az elődei nyilván ezekből a tapasztalatokból is tudunk meríteni, de ami fontos az az, hogy maga a koronavírus az egy speciális vírus családba tartozik, és mellesnek ebbe a vírus családba tartozik például az ebola, vagy az influenza vírus, és még számos más vírusfajta. Meséljen nekem. milyen rokonvonásai vannak? Hát ez elsősorban a vírusnak a szerkezetéből és a működéséből következik, Mi ez? de inkább, inkább azt mondanám, hogyha az ember ezen a vonalon akar elindulni, akkor érdemes megnézni például az influenza gyógyszereket, érdemes megnézni a, a, az ebola ellen kipróbált gyógyszereket. Én másik oldalról a... közelítek, ha megengedi. Mi a különbség a koronavírus által megtámadott és az ebola által megtámadott beteg között? Ugye a között jelentős ö, ö, különbség van, de ez elsősorban a, a annak a mechanizmusra, arra a mechanizmusra nevezhető vissza, hogy hogyan következik be a fertőzés. Ugye a koronavírus esetében csepp fertőzéssel terjed, ezért van az, hogy e, ilyen óriási e, méretű járványjal kell, hogy szembenézzünk. De a koronavírus és az ebola azok milyen rokonságot mutatnak egyébként egymással? <gül> hát most e, erősen fogok apelálni a, e, okay. <gül> a, a, család, a család orvosi hátterére és az apácai ginnáziókémia <gül> <tagoszatára>. Tehát <gül> Köszönöm. RNS vírusok, mind a kettő vírus RNS vírus, ami azt jelenti, hogy az az RNS. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Tehát az, hogy milyen úton fejlő, terjed, az ugye egy külön történet. Akkor, amikor ön ezekre rájön, maga a koronavírus, amely most megbetegít, az egy új dolog, vagy ilyen is volt, csak nem ilyen mennyiségben? Tehát kicsit olyan tudja, mint hogyha kikerült volna a szabadba, egy olyan, ami eddig zárt területen volt, vagy zárt területen sem találtak ilyet korábban. Ha rossz a kérdés, akkor ugorjuk át. Nem, a kérdés, tökélye, nem, a kérdés teljesen érthető és jó. Tehát uh, itt arról van szó, hogy <coughs> mint ahogy említettem, a koronavírusnak voltak előzményei. Tehát van uh, ugye ezt, ezt a vírust, ezt SARS-CoV-2 azonosítják a kutatók, és ebből következik különben logikusan is, hogy volt uh, sars vírus koronavírus, uh, és ez a koronavírus uh, 2002-2003 között Ázsiában uh, viszonylag nagy fertőzéseket idézett elő. Tehát nem előzmény nélküli, ez, ez nem volt. Ez volt az hogy... egyes? Igen, igen. De a nem arról, az most jött a létre? Tehát ez, vad, ez vadonatúj, ilyen nem volt? Hát ilyen nem volt. Az, hogy ez hogy alakult ki, az érdekes, vagy ugorjuk át, mert ez egy hosszú történet? Érdekes, de hosszú történet. Tudjuk, Nyilván hogy a kö... CoV-1 lehet az apja, vagy valami közelírokona? Nem tudjuk, hogy pontosan mi a, az elődménye. Az Mutálódik az, hogy... a CoV-1, vagy ez egy rossz kérdés? Mutálódnak ezek a vírusok, de... De nem lesz belőle kov meg... 2 Nem, nem feltétlenül, de engedje meg, hogy azt megemlítsem, hogy ugye ezek a vírusok... <kül> az állatokról kerülnek át. És ez egy nagyon gyakori és szokásos módja az emberi vírus fertőzések kialakulásának. Tehát ez nem, ez nem egy egyedi eset, hogy de Jó, de két kérdésem van. Az egyik az, hogy van egy kérdésem, a másik pedig egy nagyon udvariatlan kérdés. Folytathatjuk-e majd holnap? Mert és sejtettem, hogy nem fogjuk befejezni, de hogy ennyire nem fogjuk befejezni, azt nem. És hihetetlen érdeklődésem van ön iránt, kicsit aggodalommal, hogy fogom-e tudni további kérdésekkel bírni, de kérdezem, hogy létezik ez holnap folytatni, vagy kizárt? Természetesen örömmel folytatom a beszélgetést holnap. De nem szeretném a kutatásra elvenni teljesen az idejét. A másik kérdés, ami van, azt árulja el nekem, hogy az állatoknak a vizsgálata, a tekintetben, amiről ön beszélt, az párhuzamosan folyik az emberekkel? Természetesen a virológusok számára az állatokban ö, a vírus fertőzésnek a tanulmányozás az egy alapvető fontosságú dolog, és ebből következtetéseket tudunk levonni arra, hogy mi történik az emberben. De ez permanensen folyik függetlenül ettől a mostani vírustól? Így van pontosan. Tehát Magyarországon is és szerte a világban a virológia, egy ö, ö, nagyon fontos tudományos disziplina, amely ezeknek a mikrokórokozóknak a működését próbálja meg megérteni, ö, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy ilyen helyzetek, mint ez elkerültek lejövőt. És a virológusok, akik egyébként ezzel foglalkoznak, azok nemzetközileg konzultálnak, hiszen ahogy az ember tudja, ez most egy primitív megközelítés lesz, de hát nincs minden országban ugyanolyan állat, magyarul az állatbetegségek különbözőek, az a kínai állat, amiről beszélnek, függetlenül attól, hogy tényleg ő volt-e a kintulópont, olyan Magyarországon legfeljebb állatkertben van, ha van. Ennek van-e jelentősége? Abszolút van. Tehát a tudomány nemzetközi, és ebben az értelemben a biológia is nemzetközi, és a biológusok nemzetközi összefogása és közös munkájelenetetben ahhoz, hogy többet tudjunk meg ezekről a vírusokról, ami aztán lehetővé teszi, hogy felvegyük ellenőt a küzdelmet. Még egy kérdés. Az, hogy állatban ez az izé van, arról ön tud nekem válaszolni, hogy arról mikor volt először jelentés, még attól teljesen független, hogy embert megbetegítette vagy sem? Vagy erről azért nincs kiinduló mert ez az állatban úgy létezett, hogy közben az állatot nem betegítette meg, így aztán senki sem figyel fel rá? Most őszintén de, ö, ezt nem tudom megmondani, mert nem vagyok filológus. De ez egy értelmes kérdés? Abszolút értelmes, abszolút értelmes. Hát föl kell terítenünk ennek az egésznek a gyökereit. És ebben a birológiának meghatározó szerepe van. Ön, ha visszanéz a saját tudományos emlékezetében, ön mikorra teszi nagyjából azt az időpontot, amikor először hall róla? Mert feltételezem, hogy ez nem idén márciusa volt. Én először, tavaly novemberben hallottam uh, a koronavírus fertőzést, és én úgy gondoltam akkor, hogy ez valószínűleg ugyanúgy, mint az előző uh, változata, majd meg fog maradni Ázsiában, tehát abszolút nem készültem arra, hogy... Miben tévedett? Uh, vagy miért tévedett? Én úgy gondolom, hogy uh, abban tévedtem, hogy ez egy nagyon virulens, uh, és uh, nagyon könnyen fertőző uh, vírus, illetve abban is e, szerintem tévedtem, hogy alábecsültem e, a, a, az utazásoknak a jelentőségét, és azt a nagyon intenzív kapcsolatot, amire most már e, Európa, Amerika és Ázsia között kialakult, tehát e, a gyors terjedésben szerintem ez is szerepet játszott. Az, hogy potenciálisan hány, Ilyen vírus van valahol a világban, erről van elképzelés, vagy ez egy olyan kérdés, amivel csak az emberek fenyegetettségét lehet növelni, mert erre nincs jó válasz? Én azt mondom, hogy erre azért nincs jó válasz, mert az állatvilágban több tízezer vírus fajta figyelhető meg, és ez tényleg a virológusoknak a területe. Okay. Akkor... Tehát azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy az, hogy melyik jön át éppen emberre, ennek a tudományai nagyon komoly tudomány, ami segíthet a megelőzésben. Én holnap 8 óra 20 körül hívom föl Füriás balás és hogyha nincs változás, akkor az létezik, hogy az ön napi rendjébe, az kegyőjjába bekerüljek mondjuk 3 4 8 kor 348-hoz a hívását. Köszönöm szépen a nem az, agyára erre menni. Nagyon köszönöm. A Én is köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Lehet, hogy többször exkluzálódom a kereténél, de higgyék el, hogy azért nagyon nagy merészség adott esetben egy keserű György Miklóssal úgy beszélgetésre vállalkozni, hogy az ember egy olyan beszélgetést folytasson, amely tényleg informatív, amelynek ki van a négy kereke, és közben még a beszélgető társ is azt érzi, hogy nem est is mesét kell mondani, abár vannak olyan tudósok, akik esti mesét is nagyon szívesen mondanak. Kis türelmüket kérem, és egy újabb hasonló beszélgetésbe fog bonyolódni. Egyik délután megyek az utcán és látom! már Hátam mögött még Ügy se szól, mint még, Úgy érzem Elfelejtették Ó, oh, a régi kibészek, Nem ismernek engem meg Kézik, hogy nézek Aztán tovább mennek Közel volt egy grund Mindig ott voltunk. Elcsavarottunk a kék ég alatt Ránk sütött a nap Ráncsáltuk a tök magokat Mi nem létezik, vagy valami egyéb -egy felfordás van kistürelni. Ez mi? Jó reggelt kívánok, elnézést nem csöngött ki, ezért csúsztam meg, bár az előző beszélgetés is, is néhány perccel tovább tartott lehet. A helyzet az, hogy orvos családból származom, Kémia tagozatra jártam, a szüleim azt akarták, hogy orvos legyek, ez régen volt az Apácai gimnáziumban, de vannak akadémikus hallgatóim, és nézőim ezért az egy könnyebb helyzet, amikor az ember Falus Andrással beszélget, de most például Keserű György Miklóssal beszélgettem fél órán keresztül, és abban egyeztünk meg, hogy holnap három, ugye kor folytatjuk, ami egyrészt azt mutatja, hogy nem fejeztük be, másrészt meg azt jelenti, hogy nem viszonyultam annyira hülyének, hogy nem mondta volna nekem azt, hogy tényleg nem fejeztük be, de ha rajta múlik, akkor nem is fogjuk, mert ez borzasztó volt, ami nekem körülbelül olyan, mintha átmennék, egy kímia érettségén kettessel, mert hogy az az érzésem, nézze, én nap mint nap ezzel foglalkozom. Tudnia kell, hogy én márciusban a, a Rágiok átalakult tévém is ennek elsősorban az év a mert nagyobb hatókörzetben van. És én a veszélyhelyzetet komolyan vettem, számomra ez nem egy politikai lúzunk volt, hanem azt gondoltam, hogy itt valami komoly dolog van, ezzel kell foglalkozni, tájékoztatni kell az embereket, választ kell adni kérdéseikre, függet attól, hogy a Keserik Győr Miklósal folytatott beszélgetés, messze túlmutat, a falussal folytatott beszélgetés, az Erdei annával folytatott beszélgetés. A tudósokkal folytatott beszélgetés, messze túl Túlmutat, hiszen nem olyan praktikus kérdésekről van szó, mint hogy egyébként most akkor találkozzunk-e az unokával, vagy sem. Mégis elvesztettem, vagy engedtem az összes, vagy nagyjából az összes politikusi beszélgetés annak okán, hogy úgy gondoltam, hogy ez fontosabb. Az élet többé-kevésbé cáfolt, mert látható módon nem állt meg az élet, sőt ami a, a vírussal kapcsolatos tevékenységet illeti, az sem feltétlenül van olyan mértékben reflektorfényben, mint amilyen mértékben én azt gondoltam. Ezzel együtt a rádió és tévéműsorom, ami itt megy, és aminek Elfej a címe, abban maximális erővel törekszem arra, hogy olyan dolgokkal foglalkozzam, ami lehetséges, hogy a népséget és katonasságot, akár félelemből, akár a félelemből adódó távolságot, Tartás okán kevésbé foglalkoztatja, de hogy én megpróbálkozom ezzel is az Erdei Annával folytatott beszélgetés után egy hosszú címlistát kértem és kaptam és ebbe került bele ön is ennyit Köszönöm. felvezetőképpen Köszönöm. Ö... mondjuk szaros professzor, keserő miklós meg Erdei Anná után nem tudom, hogy mit tudok mondani újját, de majd összefedem nem aggódom, kihangosítón van? Nem, nem, úgy hallja. E igen, mint, vagy, vagy, vagy kiangosítóban van, vagy pincében. Megmondom őszintén a fürdőszobában meg itt három gyerekem volt, és próbáltam elmenek, vagy akik még vannak, próbáltam elmenekülni, de akkor bemegyek inkább a hálóba, hogyha meg már ugyan megmondtam nekik, hogy ne de ez az az az jelentni, az... Hát, nem zavarjanak, bélni. É ezt nyugodtan az másrészt hihetetlen követni azt az akustikát, azt az akustikai változást, ami csak csupán abból adódott, hogy ön elhagyta a fürdőszobát. Na, én... akkor most már egy másik hely van. Én, én abból élek, hogy hallok, meg látok, és, és igen gazdag, érzelemvilágon világon van, ami nem mindenkit szeret, nem mindenki szeretne elügyütt. Azt el nekem, és ennek volt jelentősége, Igen. hiszen Erdei anna is hangsúlyozta, és itt van előttem az a 2018. május harmadikai írás, ami azt a címet viseli Dr. Fekete Andrea a tudományon kívül is van élet. Viszonylag ritkán fordul elő, amikor kutatók nemek szerint különülnek el és ez az elkülönülés ez nagyon is van magyarázva abból adódóan és ugye a tulasai tivadarral való beszélgetés is egyebek közt arról szólt hogy igenis van jelentősége annak hogy a férfiak és a nők a szó hétköznapi életében más életet élnek ennek következtében a tudományos életük is más mm. és erre valaminek okán amire én nem akarok válaszolni most nagyobb hangsúlyt fektetnek mint korábban igen, ez, ez mindenképpen így van, azért az, azzal, hogy a nők óhatatlanul akár milyen aktívak, vagy akármelyik oldalon, vagy szemléletmódot képviselik azt illetően, hogy mennyi ideig maradnak otthon a gyerekekkel, meg milyen, milyen típusú családmodellben hisznek, vagy milyenben élnek. Azért annak kapcsán, amikor a, a gyerekek megérkeznek egy családba, akkor óhatatlanul kimaradnak egy bizonyos ideig a tudomány körforgásából, és azért itt. Fél egy év alatt óriási fejlődés történik, akár technikai szinten is, már hogy új módszerek, meg új, új fajta megközelítések vannak, illetve annyit lép előre egy-egy kurrans témában a tudomány, hogy itt fél egy év az akár kar karriárstoppot is jelenthet. Ami egyben úgy... azt is jelenti, hogy ön egyébként azzal tisztában volt ifjúságának hajnalán, nem mint hogyha most öreg lenne, hogy ön egyébként mi akar lenni? <gül> ön... Hát én akartam irodalomtanár lenni, aztán így kinevettek a gimnáziumban az osztálytársaim, hogy ezzel a habitussal, ezzel nem nagyon érdemes tanítani. Itt azt mondja, hogy tanári hivatás iránt érdeklődött egy orvosi családból származva. Igen. Az orvosi igen. család az mit jelent? Apa, anya, orvos? É, apa, orvos, nagynéni, nagybácsi, unoka, testvér, Ümm, mindenki, csak anya nem. Jó, hát Én ugye ő ezt ö, bizonyos méritekig követte, igen. mert ugye a férjem sem áll. De, férjem nagyon... orvos. Igen, igen. Tehát... Igen, ja, igen, igen. Szóval nálunk így minden férjem is orvos, mindenki orvos, a, sőt a sógorom orvos, a apósom testvére szarnagyából 85%-a a családnak orvos. ennek a gyerekek ellenére? hány éveset? 14, 11, 6. Senki nem akar orvos lenni. Hát még. Még, hát majd meglátjuk. Elég, elég rossz a példa egyfelől állandóan az van, hogy mama, te találmányodat úgyse fogják eladni, úgyhogy nagyon motiváló Nem örüljön ez a gyerekek számára, mennyire fontos, tehát, hogy anyának nem adják el a találmányát, akkor nem lesz torta, vagy nem fognak elni. Nem, pakni. akkor nem lesz családi ház kutyával. Tehát ez egy ez ilyen, van beígérve nekik? Nem, ezt ők így megállapodtak, vagyis valahol igen, tehát egyszer mentünk így hazafelé, és ebből beszélt a kettő nagyobbik, akkor volt mondjuk az egyik tízen, egy, a másik őket. meg nyolc. Nem is mondták, hogy kutya mikor lesz, hát mondom, gyerekek, családi házunkkal lesz egyszer, akkor, akkor. És mikor lesz családi házunk? Mondtam, hogy hát, hogyha esetleg a találmányomat eladják erre, így mondta a kisebbik, a, a, a nagyobb bátyának, hogy hát hallott, hallod, lesz családi ház, hogyha a mama találmányát eladják, és akkor egy ránézett, de ilyen, yeah, vagy sose fogják eladni. <gül> Úgyhogy így ez. És ez azóta így meg is maradt. Tehát, hogy nálunk ez inkább egy ilyen szitokszó, hogy a mama feltaláló. E, ugye itt szabadalomról van szó, Igen. tudom, a, aminek Igen. a sorsa az. Micsoda, most nagyot ugrunk időben, de vissza visszatérünk. Igen. E, hát arról van szó, hogy ez több szabadalmunk is van. E, az, vannak olyanok, amik már kifejezetten a, a cégemnek, illetve a cégünknek a tulajdona, illetve vannak olyan szabadalmak, amik e, még akadémiai tulajdonban vannak. Tehát egyrésztről a Tudományos Akadémia, másrészt a személyes Akadémia. Igen, igen, is azokat a cégünk hasznosítási szerződésbe vette. Oké, okay, én nem a naptól vagyok, de akkor én nincs meg a kutya és a családi ház? <gül> mert még nem veszi meg senkit, tudom, hogy nem a naptól van. Csak ez ebből a szempontból pont <gül> ez ezért nagyon jó lesz ez a beszélgetés, én már érdezem. Szóval, hogy hát mert meg kéne azt valakinek venni ez, így, így egyelőre csak költünk rá, ilyen közel 10 millió forintba kerül egy ilyen szabadalom fenntartása évente, és azt kéne, hogy egy nagy gyógyszert megvegye ahhoz, viszont klinikai vizsgálat kell, ez zajlik most. Jó, hát akkor, tényleg, akkor egy egyel egy menjünk be ilyen. Mik ezek a Igen. szabadalmak és minek kapcsán jöttek létre? Igen, ezek kettő szabadalom, illetve három van. Az e nagyjából mindegyik elsősorban a vese betegségeknek a különböző aspektusai gyógyítja. Első körben a hegesedés volt a célunk, ez az a szabadalom, ami a legelőtt tart, ez már nagyon sok országban elfogadott. Az a lényege, hogy kifejlesztettünk, illetve nem mi fejlesztettük ki a hatóanyagot, hanem rájöttünk egy olyan mechanizmusra, ez az a Sigma egy receptor, uh -huh. mediált mechanizmus, aminek a sürgetésével vagy aktiválásával kiváltható, lassítható, megállítható az adott szövetnek a hegesetésével. Ugye azt mondja a szöveg, hogy az egyes számú klinika adjújtus a lendület kutatócsoportjával elsőként publikálta 2016-ban, ez nem is tegnap volt, Igen. hogy a szigma egy szerepet játszik a vese oxigéhiányos károsodásával, egy jó célpontja lehet az ilyen irányú gyógyszerfejlesztésnek. Több kérdés is adódik... Tessék? Ez egy, ebből lett egy másik. Azt árulja Szabadul. nekem, hogyan került ön gyerekek mellé? Ön, hát az vicces, mert én nem akartam gyerekgyógyász lenni, ilyen Vörös Sándorhoz hasonlóan utáltam a gyerekeket mindig is, és aztán én vesével szerettem volna foglalkozni, és nem volt hely a válgyógyászati klinikán, amikor rezidens akartam menni, Összör kikerültem Németországba egy gyerek, nem kikerültem, megpályáztam egy ösztöndíjat Németországba a gyerekklinikán, és akkor onnan utána már Tulassai professzor hívott a saját klinikájára, hogy kezdjek el ott PhD-zni, így kezdtem ott PhD-zni, és utána onnan már az alatt, három év alatt megszerettem a gyerekgyógyászatot, és úgy lettem gyerekorvos Hogy Ugye lett a szakterület? Megintem. Hát az is, az is egy ilyen véletlen volt. Én nagyon jó tanuló voltam a gimnáziumban, aztán kevésbé jó az egyetem elején, és valahogy úgy, nem tudom, olyan kicsit, különcé váltam a csoportban, vagy nem, ez nem jó szó, nem különc, mindegy, mert a, a, a, a, a, amúgy így személyiségileg nem, csak valahogy egy ilyen szuper jó csoportom volt, és, és rám úgy tekintettek, mint, mint ez a jó van, persze jó fej, de nem nagyon tanul kategória, és a vesével úgy, úgy nem szeretett senki foglalkozni, meg nem is annyira érdekelt senkit, meg a tankönyvbe is hátul volt, meg bonyolult volt. Az és akkor, is ott van. Így, ott is ott van, így van, de passzol a nevünkhöz. Úgyhogy így nem tudom, és akkor valamiért elkezdett ez a vese érdekelni, hogy itt, itt valami kicsit van benne, egy picit ilyen kémia is, meg fizika ott, ahogy így mennek az ionok, és aztán először a kórélet intézetbe kerültem, amit akkor egy volt osztálytársnőmnek, barátnőmnek az édesapja vezetett, és ott kezdtem el pdk-zni, és onnan már így egyenes út volt, mert úgy kerültem Tulásai professzorhoz, Szabó Attila professzorhoz, és a gyerekklinikám meg a vese az már egy ilyen kiemelt, terület volt, ott, ott gyakorlatilag ez egy ilyen favorit téma volt, és Németországba is már úgy mentem meg, Amerikába is ezen a cekken. Azt kérdezem, hogy miután egy szabad... Maga az a szabadalom, amiről most a vese kapcsán beszélünk, az mi? Az, az arról szól, hogy ezt a Szigma egy receptort serkentjük, Igen. különböző anyagokkal, például ezzel a fluvoxaminnal, ami most Jó, is egyenlően menjünk vissza. Igen. Mitől hegesedik a vese? Az nagyon sok oka lehet, általában minden szervattól hegesedik, hogy a normális szövet helyén, ami ott van, egy hegszövet képződik, aminek az oka számtalan lehet. Gyulladásos faktorok, magas cukor, különböző ilyen nyomáskülönbség, akár baktérium okozta, vagy vírus, tehát valami fertőző ágén, és számtalan oka lehet, ott, ott olyan sejtek áramolnak -e ezek miatt, amiket felsoroltam ezek miatt a faktorok miatt oda, Helyileg, ami normálisan ott nem szokott lenni. Mi az, amit a hegesedés gátol? Igen. A hegesedés az a normális szövetnek a működését, mert egy, egy funkcióképtelen szövet lesz ott a, a jó szövet helyén. Ami egyébként arra ez... serkenti a maradőkot, hogy nagyobb tevékenységet folytasson, vagy az a veszély is fennfearog, hogy ők maguk is elhegesednek. Így van, ink, az utóbbi. Tehát ez a heges terület folyamatosan terjed ki, mert önmaga ezek a hegsejtek, illetve a heges szövet, további olyan anyagokat termel, ami gyakorlatilag itt éppen... Egy tört. olyan nő számára, mint ön, aki azon a területen dolgozott és dolgozik, ahol dolgozik, mennyire gyakori egyébként a betegeknél az, amiről mi most beszélünk? Hát gyerekeknél viszonylag ritkát, mert ott, ott igazából ilyen anatómiai rendellenességek, amikkel születnek, főleg a, húgy, a húgyutaknak a rendellenessége az, ami, ami ide vezetett mondjuk a vesében, de felnőtt korban ez rendkívül gyakori a cukorbetegség talaján kialakuló, vesebetegség, magas vérnyomás talaján kialakuló, akár a szemben például a zöldhályok kapcsán kialakuló. Tehát az egy nagyon gyakori, a hegesedéssel összefüggő betegsége, azok körülbelül 10-15%-át érintik a társadalomnak. Oké, okay. és akkor ennek kapcsán, ennek a kezelése kapcsán elindult egy folyamat, amely milyen elemekből állt egészen odáig, hogy szabadalom lett belőle? Igen, akkor ez úgy néz általában ki, hogy az ember elkezd valahogy jön ez az ötlete, normálisan el, elkezdi először sejtenyészetben vizsgálni, mert az a legolcsóbb meg, ahhoz nem kell semmilyen állatokat kiirtani, és akkor sejtenyészetben csinál ennek megfelelő modelleket. Egy másodpercélem, én most próbálom önt elképzelni ön egy gyerekgyógyász, aki mellesleg foglalkozik ezzel, vagy csak ezzel foglalkozik, vagy teljesen baromságot kérdeztem. Nem baromság egyáltalán, ez úgy nézett ki, hogy tíz évvel ezelőttig, vagy nyolc évvel ezelőttig együtt csináltam a gyerekgyógyászatot, meg a labor, Azért az nem a... lehetett kismihály, függetlenül, felé... fel, hogy már gyerekek is voltak. Igen, az igen? elég kemény volt, igen, az igen. elég kemény volt. Akkor ritkán láttak igen. anyát? Hát akkor még csak két gyerek volt, meg valahogy endig úgy Két volt, gyerek is lehet ritkán, ők is igen. felforognak, tehát azok is szeretnének anyával lenni, a kutyáról igen. és a házról nem is beszélni. Igen. Nem tudom, nem. Úgy volt, hogy három évig csináltam csak PhD-t, akkor nem volt még gyerek. Akkor mentünk Amerikába, akkor volt gyerek, de csak egy, ott is még kutattam. Utána hazajöttem, akkor volt két gyerek, akkor, akkor volt az, hogy hat vagy nyolc évig dolgoztam klinikumba is, de akkor már itthon voltak saját hallgatóim, úgyhogy mondjuk nem voltam nyolc órát a laborban, hanem csak így fektetés után dolgoztam. És akkor utána 2011-ben nyertem a lendületöztöndéget, és akkor még két évig csináltam klinikumot. Hát aztán már csak ügyeltem, most meg már csak medikus gyakorlatot tartok, különben a laborban vagyok, illetve ott sem, hanem most már nagyjából csak pályázatot írok, cikket meg kitalálom, hogy hogy legyen. Mert hogy... nagyon butaságokat mondtam. Elnézést, itt ennek a jogosítványon csak nálam van, és ez nem, ad, ezt nem, ezt, ezt nem adom kölcsön, már ne haragudjon. A, a hülyeséghez való jogot ebben a beszélgetésben én képviselem. No. Ön sajnos egy másik beszélgetést kell, hogy választom, hogyha hülyének akar bizonyulni. Igen. Akkor ugye ott tartunk, hogy hogyan lesz a szabadalom, mert ugye most már a hegesedésről beszél, igen. de hogyan lesz a szabadalom. Egyetem, mit tartalmaz? igen. És akkor utána az ember úgy gondolja, tehát nálunk például kiderült az, hogy, hogy adjuk ezt a szigma egy receptor agonistát, és, és a, azok az állatok, akiknek csináltuk például ezt a vesehegesedését egy modellel, cukorbeteg modellel, azok jobban vannak. De mi ez a sigma egy izét, tehát ezt meséljen már, mert ezt csak úgy beszélünk róla, mint valami evidenciáról. Ez nem csak azért, mert hogyha, mert hogyha elolvasta a cikket, akkor az a baj, hogy már én is saját magam unom ezt a Rendben van, de nem mindenki olvasta el. De... Nem, nem, persze. Szóval ez a sigma egy alapvetően egy központidegrendszeri molekula, egy olyan úgynevezett dajkafehérje, aminek az a lényege, ezeknek a dajkafehérjéknek, ezek általában nagyon konzervatív, tehát Jö, de egy perc, különöm, Kesseri, György, a minós tá testülem. Keserű György Miklósával beszélgetésben Igen. megtanultam, legalábbis ennyit megtanultam, Igen. hogy a molekula megtalálása az önmagában tíz év, akkor ön most te feltalált egy molekulát, vagy egy létező molekulával csinált valamit, mert ez a tíz évhez nem fog összejönni, vagy összejön. Így van nem jön össze, ez egy létező molekula volt, de egyébként egy picit had, had módosítsak, úgy korrigáljam ezt, amit a Keserő Miklós beszéltek. A molekula az szói generis, az ott van. Azt, így, Azt így, megtalálni, így, hogy abból gyógyszer így, lehet, így, az íződik. Ne őt ne, ne, ne javítsa, engem javítsa. Nyilvánvaló, hogy ez a módosulás <síns> nálam áll, aminek következtében ilyen mondatot mondtam. Oké, igen. Igen, tehát itt a molekula az megvolt. Az, hogy mi ezt a molekulát felhasználjuk utána későbbi gyógyszercélpontként. ez valóban tíz év lenne, ha nem az lenne, illetve csinálunk is olyat, hogy ezzel a molekula ellen fejlesztünk mi saját gyógyszert majd, vagy nem feltétlen, tehát ez, ez a ez a nonpluszultrája a gyógyszerfejlesztésnek találni egy úgy, úgynevezett új gyógyszertargetet. Ez kb. 10 év és 2-3 uh -huh. milliárd dollár, és 10 lesz egy molekula, ami utána polcról levehető lesz ennyi idő alatt. A, Milyen az öné? A, az enyém, az oly, van egy ilyen fajta útvonalunk is, amit csinálunk. Aból nem ház hát lesz akkor. Abban nem, a, de hát lesz ház, csak nem itt, én. a Adiligetem vagy oda, nem akarok költözni, de itt tudom én, nem a e, svábhegyen, hanem majd lesz a, nem is tudom, valami jó helyet találunk nekem ki, Kajmán-szigeteken, tudom én. Tehát szóval lényeg az, hogy az nagyon, az, az, az originális útvonal, az nagyon sokba kerül. A miénk az olyan, hogy van olyan szigma Receptor agonista, az a szigma receptor serkentő, ami már a piacon van, teljesen véletlenül nem erre találták ki, hanem antidepresszánsként használják, uh -huh. csak van egy olyan hatása, amit semmine nem használtak eddig, hogy egyébként a szigmai receptort is serkenti. És ez az azért jó, Áj, áj, áj! Igen. Ezt honnan, hon, hol találja ön meg? Hát ez tök véletlen volt tényleg, mert tudja mert alakult, hogy ez a cikk, amit ön is említett, ez a 2016-os cikk előtt, én nemi különbségeket néztem a veszélyben, mert arról van hogy uh -huh. Egyébként az is tökéletes, hogy mondjuk egy oxigénhiányt a, a a állatoknak a 80%-a túléli, hímek elpusztulnak, innen indultunk mi el. És akkor azt próbáltam csinálni, hogy hogy lehetne a hímeket kezelni, hogy ugyanolyanok legyenek, mint a nőstények. És akkor attól, hogy egyébként félel... állatkísérletel is foglalkozik. Igen, igen, patkány is, és megért kísérleteket és, és akkor azt láttuk, hogy valamilyen olyan hormonnal szerettük volna előkezelni, amiből, illetve van is ilyen hormon a szervezetben, ösztrogén is képződik uh -huh. és mert ez kiderült, hogy az védő hatású. És akkor utána e, visszamértük, ezeket az állatokat kez, kezeltük ezzel az előhormonnal, ezt úgy hívják, hogy dehidroepiandrosteron, nem érdekes annyira, de ez van mindegyikünkben, és a hormonális környezettől függően tesztoszteron képződik belőle, vagy ösztrogén. Ugye uh -huh. a férfiakban jellemzően tesztosztáron, nőkben ösztrogén. Uh -huh. Akkor arra gondoltunk, hogy ezt adjuk a állatoknak, és akkor majd jobban lesznek, mert több ösztrogén fog képződni uh -huh. belőle. Visszamértük, és nem volt több ösztrogénjük, és mégis jobban lettek. És akkor kezdtünk el gondolkozni, hogy vajon mi lehet az, amit ez a BEA nevezető anyag serkent, nem ösztrogén, és mégis hogyan, hogyan hadhat. És akkor az volt a mázli, úgymond, 2010, mit tudom én, négyben, vagy ötben, hogy akkor ö, teljesen véletlenül valaki leírta, illetve ő nem véletlenül írta le, de mi találtuk mi meg, vagy? <gül> hogy, ki, hogy, hogy ez a beának elkezdték elkezdik mondogatni, hogy van egy új, új receptora, amiről eddig senki nem tudott, amit egyébként eddig csak az idegrendszerben, mint egy morfium receptorra gondoltak, mint egy ópiát receptor. És kezd arról kiderülni, hogy nem csak ópiát receptorra, hanem bizonyos hormonok is kötődnek hozzá, ez akkor elég menő cikk volt, azt hiszem. A Van -e egy rossz hírem, valószínűleg önnel is kellene egy másik időpontot beszélni, <gül> de még nem, nem, nem, nem, még nem tartunk ott. Azt árulja el nekem, Igen. hogy... És így lett. Ne, én ezt értem, de még ide tartozik, hogyha látnád te jövőben, én abban is vagyok, Egyébként. akkor nagyon sumogatlan homlokomat, alatt, mert borzasztó tempóban Egyébként. Fárad, Egyébként. fáradok, de a dolognak az a lényege, hogy mondjuk ilyen barabási módszerrel, valamilyen képlet formájában, hálózatkutatással, gyógyszerekre vonatkozóan, illetve azok hatóanyagainak figyelembevételével is foglalkozik-e ön úgy, hogy ne azt mondja, hogy véletlenül találta meg, mert Ugye. az ember azt gondolná, hogy véletlenek nagyon ritkán vannak, vannak, de az ön területén, aki ilyen mértékben foglalkozik dolgokkal, véletlen még kevésbé fordul elő, hiszen egész egyszerűen olyan, mint egy puzzleban hiányzik egy darab, és oda véletlenül találjon valamit az ember, az nem véletlen, legfeljebb nem találja meg időben. Azt kérdezem, hogy ennek valamiféle számítógépes kezdődés keresésen létezik-e, hogy ön beírja azt, hogy mire volna szüksége, és a tudomány alapján ezt kidobja, vagy ez tényleg egy e, falanszteri gondolat volt a részemről, mert ez nagyon szép lenne, de ez nem működik. Működik egyrészt azért az biztos, hogy ez, ez egy olyan jó tíz évvel ezelőtt volt, vagy hát az kicsit túlzás, de mondjuk egy nyolc évvel, akkor ezek a hálózatkutatások még ennyire nem voltak hozzáférhetőek. A másik pedig azért az, hogy a hálózatkutatásnak is akkor van értelme, hogyha valaki arra épít egy hálózatot. Tehát a barabás az egy adott kérdésre, és azt vizsgálja. Tehát, hogy a rendszerbe aminakor... kerüljön, hogy a rendszer fel tudja dobni? I igen, igen, pontosan. Szóval, hogy én megtehettem volna azt, csak azzal a, azzal a tudással, ami nekem van, azt teljesen kár beleásni magunkat. de okay. akkor az, azt árulja nekem, hogy mi ebben a véletlen, mert az tényleg szinte valószínűtlen, hogy ez véletlen legyen, bár ön tudja jobban. Nem, nem úgy véletlen, hát az volt, mondjuk inkább azt, hogy szerencse volt, hogy pont ez a pont kijött, néze olyan vicces egyébként ez a szabadalomnak is nagyjából ez az útvonala, hogy így visszagondolva, egyáltalán nem véletlen egyik lépés sem, mert hogy vissza lehet következtetni a tudomány állásából. Az volt szerencse, hogy ebből a nemi különbséges dologból, engem pont ez a, pont ez a DEA érdekelt, és az a, az a szteroid receptoron keresztül vagy ezen a szigma receptoron keresztül hat, és úgymond az a véletlen, hogy ezt előtte egy évvel írták le, hogy ez a, ez a receptor kapcsolódik ehhez a, ehhez a szerhez. Mert ha erre öt évvel később jönnek rá, akkor nincs az a hálózatkutatás, aki megtalálja, mert ők is irodalmi adatokból építik fel ezeket a hálózatokat olyan, olyan módszerekkel. Tehát ők nem fognak tudni nagy, nagy részt olyan összefüggésekre fényderíteni ezek a hálózatos módszerek. Én sok előadását hallgattam a, a Lacinak, de nem, nem annyira azért nem értek hozzá, valószínűleg egyáltalán nem. De amiről senki nem tud semmit, azt nem tudja megtalálni. A, most, ahogy, ahogy megcsinálta a, a, na, a COVID kapcsán, hogy mely, mely molekulák azok, amik egyáltalán szóba jöhetnek gyógyszertárgetként, azt is úgy csinálja meg, hogy, hogy összetesz egy csomó tudást, hogy jó, erre az útvonalra hat az A, arra az útvonalra meg a B, és a C-vel meg az A is, meg a B is, meg a D is kapcsolatban van, akkor ezt, erre tegyünk rá mindenféle algoritmusokat. De hogyha ezek közül a lépések közül egyik rész sem ismert, akkor nagyon nehezen fogják megtalálni. Tehát, hogy nálunk a véletlen az az volt, hogy egy az egybe sikerült egy ilyen a Összekapcsolódik B-vel, típusú összefüggést megtalálnunk rögtön, és nem kellett nagyon mélyre menni. Inkább mondjuk azt, hogy szerencse volt, hogy erre hamar rájöttünk. Két kérdésem van, ezek látszólag összefüggenek. Igen. A gyerekek még egyszer hány évesek? Tíz? Tizennégy, tizenegy és hat. Nő, de akkor ugye ők úgy vannak otthon, hát az alsó tagozat, ez még működik? Most igen, még hál a jó Istennek, de már még Ovis volt a kicsi, akkor majd megődött. csak azért kérdezem, hogy a holnapi, vagy a nem tudom, milyen időpont megbeszélés, tehát, hogy, hogy a jelenleg otthon tartózkodó gyerekek száma az mennyi? Most nulla. De akkor miért kell? menekült ja, a fürdőszobában? Hogy most így, ma, ma pontosan, azt hittem, hogy általában. nem... Nem, nem, nem, nem, nem ő hogy ő konkrétan. Nem, köhögtek meg az egyik köhögött, a másik meg nem tud egyedül hazajönni a kicsi, úgyhogy ma inkább mindenki itt van. Értem. Jó, most már értem. Mert az, az, az komoly aggodalommal töltött volna el, hogy nincs otthon senki, de önbe bemenekül a fürdőszobába. Az egy újabb műsor lenne, de azértől teljesen független lenne. Igen, igen, és, igen. Hát egyébként azt se lenne csoda, kapom magam, hogy egyedül is elbújok, hogy legyen két képve, nyugálom. Nem, nem, nem, de van, most már hát tudja a tudok segíteni, szója. Azt árulja el nekem, hogy holnap. Igen mint én e, nem tudtam, hogy önnel is randevúzni fogok itt az éterben. E, fél nyolc az önnek hogyan tetszik, még inkább 7.25, mert mindenkinek ugye a fél órát szennék. Az nagyon barácságtalva. Igen, nem na, áll, na, persze. Na, ö, persze, az jó nekem. 7.25, jó. Akkor 7.25 keserű az... 7.50 és akkor a fülyes 8.22. Jó, hát elnézést nem akarok tartósan beköltözni a füldőszobába, de az érdeklődésem az ilyen kiterjedt viszontallásra. Köszönöm, viszontallásra. Viszont Fú! A a világban, a világban. Hosszan tudnék arról beszélgetni, hogy én miért is foglalkozom a koronavírus járványjal, de azt gondolnám, hogy ez a két beszélgetés, ez ékes példa a válaszra. Jöttem hallással, ismer meg engem, eddig ember voltam, én már Égvel szállok földhöz nem köt semmi sem, jöttem hajtlássalak ismerj meg engem Én hoznám a holnapot fölkelteném a napot süssön rá, kényesen árgon bokron követném az kedvét messze vinném kütyülnék Eddig minden beszélgetés úgy fejeződött be, hogy holnap folytatjuk. Nem tudom, hogy a nékedünk ilyen lesz. -e. Én elmerültem az internet világában, és nem állítanám, hogy ne lenne beszélgetni gajda Péterrel a kispest polgármesterével, hozzátéve, hogy a beszélgetést a kispesti önkormányzat támogatja. Ugye online dolgozik a képviselőtestület, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennének dolgai, sőt, rengeteg dologgal foglalkozik. Én azt ugye jól látom, hogy ugyanúgy, mint az első periódusban, függetlenül attól, hogy akkor még nem működtünk együtt, de ugyanúgy működik, mint ahogy rendszerét tekintve működött, és működik az általam ismert további képviselőtestületek. bizottság képviselőtestület online, tehát nem arról van szó, hogy ida Péter reggel fölébredés, hogyha jókedve van ilyen döntést, hoz, ha rossz kedve van olyat. Jó reggelt kívánok! Hát igen, egyébként a veszélyhelyzeti jogszabályok alapján akár ez is lehetne, mert jogszabály szerint nem kötelező ilyen helyzetekben a veszélyhelyzet alatt a polgármesternek kikérni a képviselők véleményét, hanem gyakorolja azokat a jogköröket, amiket egyébként a képviselőtestület gyakorol nem vészhelyzet idején, de nyilvánvalóan az a normális, ha... Az ember ilyenkor azoknak a választott képviselőknek a véleményt is kikérje, egy döntés előtt, akiket egyébként felhatalmazott erre az itt élők többsége. Úgyhogy igen, a vészhelyzet idején az első eh, periódusban is, meg most is eh, az a legnormálisabb, ha ilyenkor az ember természetesen a eh, kockázatokat kiszűrve, tehát nem tartunk testetülést, hanem online kérem ki a képviselők véleményét, tehát szavazhatnak ugyanúgy, mint korábban, csak most... Eh, nem ülünk egy teremben, hanem e-mailben elmondhatják a véleményüket is, és szavazhatnak is azokról a napirendi pontokról, amit egyébként már korábban elhatároztunk, hogy november 19-én testetülést fogunk tartani, de hát nyilván a, a, sajnos az élet közben szólt és nem tartottunk. Elnézést, uzariátlan voltam. Hogy vagy? Ja, jó, köszönöm szépen. Ugye múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, amikor éppen itt beszélgettünk arról, hogy pozitív lett a tesztem, akkor is elmondtam, hogy tulajdonképpen jelentős tüneteim nem voltak egy kis Jó de ez a betegség olyan, mert... hogy bármely pillanatban tudott bármit produkálni, ezek szerint téged ez elkerült? Hát egyelőre elvális személy, tehát nincsenek tüneteim, úgyhogy... És ilyen negatív teszted is van már? Meg igen, annyi? van PCR-tesztem PCR is, meg gyors tesztem is, amit amit tudtam, megtettem azért, Elhajtad hogy... Alatt, lehet, a bázist... Hát el is hagytam a bázis, tehát voltam bent a városházán, igen, a múlt héten. Most uh, megint uh, itthon vagyok, mert online fogjuk intézni a... Jó, de ez a, már egy másik dolog. Maga az intézmény az egyébként hogyan üzemel, ha üzemel egyáltalán? Üzemel hétfőn, ö, szerdám pénteken. A kollégák dolgoznak, nyilván ügyeleti rendszerben, és akinek van dolga, az természetesen után lefertőzőtlenítettük a városházat, és minden munkatársunkat leteszteltük. Most már be lehet menni a városházára. A online zajlik az ügyintézés. Természetesen, ahogy beszélgettünk múltkor is, aki nem tudja ezt megoldani, az a városházára be tud jönni, tud ügyet intézni, az anyakönyvű ügyeket egyébként is lehet személyesen is intézni, tehát minden olyat, amit nem tudnak online elintézni az ügyfeleköt lehet személyesen is, de a nem személyes ügyintézés pedig működik úgy is, hogy egy levelet vagy egy kérelmet be lehet adni személyesen is, úgy, hogy különböző felszínkézett dobozokban az állásház aulájában. aulájában. Azok a dolgok, amelyekkel kapcsolatban itt majd biztorgálni foglak, ezek mind-mind a pénzzel vannak alapvetően összefüggésben, amely pénzből se Kispestnek, se Erzsébetvárosnak, se Zuglónak, ahogy tapasztalom az elmúlt időben nem, hogy nem lett többje, és nemhogy maradt volna, hanem kevesebbje lett. Nagyjából van. látod de azt, hogy neked konkrétan, Kispestről van szó, mennyivel kevesebb pénzet lett? Hát most sajnos azt számolgatjuk, ugye készülünk arra, hogy a költségvetés tervezését, ami a következő évet illeti, ezt is elkezdjük összerakni majd a kollégákkal. Mi most azt számoljuk, hogy ez azért egy jelentős bevételkiesés jelent majd a Kispestélyönkormány szempontjából, ugye az előző évben, 13 milliárdos főszeggel készítettük el a Kisvastélyon Kormányzat költségvetését, most ebből fog hiányozni körülbelül 3 milliárd forint. Hát az nem kevés? Dehát, ha, az nagyon nem kevés, tehát ha, ha valaki mondjuk a, a saját otthoni költségvetését tervezi meg, akár egy havit, akár egy évest, akkor ez láthatja, hogy, hogy egy jelentős bevétel készítettük. Hát a 13 milliárdból 3 milliárd, tehát igen. ez azért. Ez egy nagyon jelentős bevételkiesés. és ugye ez adódik abból, hogy a gépjármű adót elvette a kormányzat, adódik abból, hogy a retám hordozóképítményadóját elvette az Orbán kormány, adódik abból, hogy az iparűzési adóból úgy számolunk, hogy egy, egy jelentős bevétel. Hát, ugye, ami abból adódik, adódik ad... hogy maga, akik fizetik az iparűzési adót azoknak az életében milyen változást okozott a járvány. Így van, egyrészt, másrészt ugye a, a, a feltöltést, amit év végére kellett Igaz, volna annak a várnunk hogy a kö, annak a halasztása a következő évben, és a szolidar, szolidaritási adóhoz zárulás, ami, ami egy jelentős szám lesz kispest életében. Pláne úgy, hogy, hogy hát Szóval a kispestnél szolidaritási adófizetésről beszélni, ez önmagában egy nagyon durva dolog, hiszen egy forráshiányos kerületről beszélünk, de hogy ennek a mértéke majdnem egy milliárd forint lesz a következő évben, ez a, ez a legbrutálisabb dolog, ami minket majd most megüt. Tehát arra kell számítani, hogy sajnos azokat a szolgáltatásokat, amiket az elmúlt évben vagy az elmúlt években megszoktak a kispestiek, ezekből vissza kell majd vennünk. Jelentős Azt kérdezem tőled, kell hogy... és a Igen. Nem csak arról van a szó, bocsánat, hogy befejezem a mondatot, hogy, hogy itt fejlesztések fognak elmaradni, hanem olyan alapvető ö, szolgáltatások, ami már az alapszázadatainkat ö, érinti majd. Tehát én nagyon-nagyon följön -nagyon a következő évtől. Hát ö, például, hogy, hogy az utainkat, útjainkat, járdáinkat ö, milyen mértékben tudjuk ö, fejleszteni, karbantartani. Ugye erre, ezekre a karbantartási feladatokra az el, elmúlt évben mindig volt ö, kb. 200 millió forintunk, amiből tudtunk kátyúzni, járdát építeni, utat felújítani. Ez ö, például veszélybe kerülhet. Csak hogy egy példát mondjak, vagy hogy hogy fogjuk tudni azt, ami most tényleg aktuális, és, és Pitián ernek tűnhet, de hát azért ez a, a városban élők életét pláne ott, ahol jelentős e, e, a mennyiség van egy-egy kerületben, egy-egy városétba, vagy hogy az abadgyűjtést hogy fogjuk megoldani, hogy a partjaink e, rendbetételét, karbantartását e, hogy fogjuk megoldani. Azt kérdezem adok. tőled, de, hogy, kérdéses. hogy ami a a 19. keret Kispest önkormányzata képviselőtestülete által jóváhagyott is. Az OTP bank enyertével megkötött 650 millió forint összegű hitelkeret szerződés. Ugye lejár december 31-én, és e, itt szó van egy új hitelkeretről, immáról 800 millió forint keretösszeggel. Ez mi? Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy működési hitelkeret, ami akkor állhat rendelkezésre, hál' az elmúlt években ezeket nem kellett használnunk. Ez tulajdonképpen úgy kell mint egy ilyen biztonsági tartalék, hogyha likviditási gondja hmm. van esetleg az önkormányzatnak, tehát mit tudom én, még nem folynak be, mondjuk például az iparőrzési adóból, ami egy nem közvetlen az önkormányzathoz, a kerületekhez folyik be, hanem... Az Ugyan maga az indoklás is az... szól, likvidás, likviditási Így jogokból van. a bevételek ciklikus érkezése kapcsán. Így van, de az elmúlt években, hál' Istennek sosem volt... És ugye, ahogy kibeszem, kiveszem, egyik feltétel azért éven belül rendezni kell. Így van, tehát e, ugye nulszaldós költséget. De még két, egy dolog, ez egyébként, mert ugye az ember már teljesen össze van kavarodva, és Igen. ember sem biztos, ezt kispers csak úgy uh, sui teheti, Tehát ez nem kell senkitől se engedélyt kérni. Igen, ehhez, ehhez a típusú... Uh, likviditási hitelszervételhez nem kell, a fejlesztési hitelszervételhez kell kormány. Engedni. nekünk volt ilyen fejlesztési... Mi a, fejlesztés? a fejlesztési... Hát kérdez, anya kérdez, különbség? Hát hogy a különbség, hogy éven, éven belül ezt rendezni ah. kell. Tehát ez, tehát ha az, nem rendezünk, akkor mi van? Hát akkor gondolom elindul egy, egy, egy csőddeljárás az önkormányzattal szemben. Az ön szemben. -e. Uh, és akkor van az, hogy a, a kormányhivatal készít költségvetés, és tulajdonképpen egy csődbiztos. Mi rendelki. az oka annak, hogy ez 150 millióval nagyobb összegről szól? Hát pontosan az, a, az az oka, hogy attól félünk, hogy miután évvégéig ezek az adóbevételek nem fognak befolyni, ugye a legjelentősebb az iparüzési adó, amit a fővárossal együtt, tehát a főváros szedbe, de közösen osztja el a, a főváros és a kerületek között a forrás jogszabály alapján, ez nem fog befolyni. Tehát nekünk a, az, első, az év, első három hónapját annak érdekében, hogy például bért tudjunk fizetni, vagy amit már, a, vagy a, már korábban említettem ki tudjuk, takarítani a közterületeinket, ahhoz elképzelhető, hogy okay, ezt a működési hitet kell majd használni. Arra tudsz-e nem vagy könyvelő, hogy mekkora összeg az, ami egyébként oda-vissza mozgott, december 30-én kell ennek ugye mozognia, mert akkor lejár az ét, amilyen mértékben igénybe vette Kispest ezt a 650 milliót? Ezt nem vettük igénybe, hogy nem, nem, nem kellett igénybe vennünk, mert uh, nem voltak likviditási, jelentős likviditási gondjaink azért tehát folyamán. Jelentem. Ezt mindig, ezt mindig, mindig uh, meg tudtuk oldani. Volt olyan év egyébként Kispesten, ez még uh, 2002 előtt, uh, vagy 2006 előtt, amikor szükség volt az ilyen típusú uh, likviditási Szemtalan hitelre. Dobban... Még ezért vágok közbe, és ugye Jó. próbálom kihasználni, hogy a tv keresztül még sokan látnak, mert 2002 messze van, hál' Á, e, ami a különböző... vissza köz... visszasérjuk azokat a tűnőkkel. Nem jönnek vissza. E, Semmilyen sem évek, tehát azok sem más évek, Egy, mint az idős, sem mondom neked. E, a 2021 éves költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján jelentős forráskivonással kell számolnunk, így feladatainkat helyi szinten is át kell szerveznünk. Ezzel az átszervezéssel a feladatokat hatékonyabban láthatnánk el. Hosszú távon éves szinten 215 millió forint nagyságrendű intézményi finanszírozással kalkulunk az intézmény működtetése kapcsán, és amiről szó van az különböző kulturális intézményeknek az összevonása. Igen, ez tulajdonképpen egy, hát, hogy mondjam, egy technikai jellegű összevonás, ez itt most a kispesti munkásotthon művődési ház a Kámo és a Vekerlei Kultúrház szervezeti összevonásáról szól, tehát itt tulajdonképpen az adta az apropóját ennek a, az ötletnek azon túl, hogy mindenféliért megpróbálunk most összekaparni, és az éves 10 millió forintos spórolás is spórolás, mert hát ezt mindenki tudja, nem párul kell ötletit, hogy az apróból jön össze a, a sok, hogy a, a Vekerlei e, Kultúrháznak az igazgató asszonya úgy döntött, hogy ő most nem fog már nálunk dolgozni, nem természetesen. Nyilván, aki ismeri a történetet, az tudja, hogy itt semmilyen kényszer nem volt ebben, tehát igazgató maga döntött arról, hogy más területen folytatja az életét, és ekkor gondolkodtunk el azon, hogy akkor nem írunk ki egy új pályázatot, hanem ezt a két intézményt, a Kámot és a Bekerlei Kultúrházat szervezetileg összevonjuk, ezzel is valamennyi spór, valamennyit tudunk spórolni, de ezt nem fogják érezni a vekkerlejek, Az épület ugyanúgy ott lesz, nyitva lesz, működni fog. Azok a programok, amiket eddig megszoktak és szerettek, azok ugyanúgy meg lesznek tartva, hogy ilyen szép németesen mondjam. Viszont a kerület nagyjából egy 10 millió forintot tud ezzel spórolni. Uh, abban segítsél nekem, hogy számtalan dologról kérdeztelek, számtalan dologról nem. Mi az, ami ezek közül olyan halaszthatatlan, hogy vagy most, vagy utólag már nem lenne érdemes? Uh, um. Amitről döntöttünk, az nem, ami, amidől, am, amit, amit most érdemes még elmondani ennek a beszélgetésnek a keretében. Ja, hát sok mindenről beszélgethetnénk. Például arról, hogy megint döntöttünk arról, hogy, hogy azt az iskola támogatási alapot, amit ebben az évben még tudtunk működtetni, azt idén is felosztottuk. Igen, ez már, nem lenne, ez már nem lenne kötelező, de úgy gondoltuk, még 2011-ben, amikor először létrejött ez az alap, hogy nem szeretnénk elengedni a iskoláink a annak ellenére, hogy már tulajdonképpen szervezetileg semmi közünk nincs hozzá, de mégiscsak kispesti gyerekek meg szülők veszik igénybe az intézménynek a szolgáltatásait. Tehát ezeknek a pénzeknek a felhasználásáról, odaítéléséről is döntöttünk. Ez talán tényleg megint egy ilyen jelzés értékű, de fontos dolog, hogy minden iskolán kap egy-egy millió forintot annak érdekében szabad felhasználású keretként, amire ők szeretnék. Ott Ezt néztem, húzogattam magamnak a strigulákat, de végül nem adtam össze. Az legalább tíz, hanem több, de inkább több. Igen, ez 13 millió forint, minden évben Ugye 2017 póta. Igen, igen, igen, igen, és ők ezt szabadon e, használhatják, tehát még a, a tankerület sem kell hozzá, mert az alapítványokat támogatjuk, az iskolai alapítványokat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást folytatjuk. Én is köszönöm a lehetőséget. Én is. Szia! Szervus, szia! Gajda Pétert hallották, Kispest. a beszélgetést a polgármesteri az önkormányzat támogatta. Eljutottunk oda, ahol ismét önök megszólalhatnak, ha akarnak. Három percet múlott hármnyát kilenc. Önökön múlik, hogy mennyi ideig tart a műsor, amennyiben nem vesznek nyugodtan, nem vesznek igényt belőlem, nem tartanak igényt rám, és különböző ragozási alakok, abban az esetben durván még egy negyed óráig fog ücsörögni ebben a székben. Amennyiben igényt tartanak rá, akkor hosszabban. Felhívnám összes hallgató figyelmét, mert a tévéműsornak vége van. Minden műsorra vonatkozik, hogy egy kör, egy menetet, aki telefonált, az újból nem telefonálhat, de talán már azért többen vagyunk annál sem, mint hogy azokkal lehessen csak számolni, akik az első percekben velem tartottak. 061-877-0877. Nem ezt akartam akkor tovább ment. De ezt akartam. Türelmet kérek. Akkor most csend lesz. kívánok, szeretném megköszönni ezt az első két beszélgetést. Ha ma már semmi jó dolog nem történik velem, akkor is nagyon érdemes volt ilyen korán felkelni. Kérdezhetek-e öntől valamit ja. válaszol, vagy nem? Tehát én nézem a Civil a című műsorát is, ja. és Tudom, hogy rendszeresen beszélget Filipov Gáborral, Navracsis Tiborral, Falus Akadémikus úrral, Németh Gáborral, akikkel történő beszélgetést én nagyon élvezek. És ez a két beszélgetés a dr. Keserű György Miklóssal, illetve a dr. Fekete Andreával, ez azt mondom, hogy földobta a napomat. A kérdésem pedig az, hogy hogyan tud ön eltölteni másfél órát a civilabb pályán című műsorban azokkal a vendégekkel, akikhez akkora tolerancia kell, vagy nem tudom ezt a képességet, hogy tudta kifejleszteni. Nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdésében benne van a válasz. A kettő között az az óriási különbség, hogy a Kejfe Jancsia a szinte maradéktalan az én műsorom, a Civil pedig szinte maradéktalan nem az én műsorom. Köszönöm, így gondoltam én is, és valószínű, hogy egy jó darabig nem fogom nézni a most szombati adás miatt de a rádióját hallgatom, és nagyon várom a holnapit. Sajnálom, én mindent elkövetek annak érdekében, hogy mind a kettő maximális sebességgel tudjon haladni, ráadásul e, lassan lesznek olyan képességeim, amelyek korábban nem voltak, és amire én korábban nem voltam büszke, ami összefüggésben van avval, hogy a konfliktustűrő képességem, amely korábban nagyon kicsi volt, most valamivel már növekszik ebben egyébként, nagyon nagyon nagy Igen, munka tápulj. van. Ebben nagyon nagy munka van, ebben némileg visszaigazolom anyámat, akiről el lehetett mondani, hogy örök kutya tanul kunsztokat, bár anyám sokkal idősebben tanult kunsztokat, mint én, tehát én nem vagyok versenyképes anyámmal, de ezzel, az, ezzel együtt ez a konfliktustűrő képessége még nem vezetett oda, hogy nagyobb mértékben tudjak odahatni hogy azok a hiányérzetek, amelyeket ön szerintem joggal megfogalmaz a tévéműsorral kapcsolatban, azok egyébként megváltozzanak. Szeretném ugyanakkor hozzátenni két dolgot. Nem eh, magam ellen, de a, a, a tényekhez kapcsolódva. Egyrészt a Civil pályán sose volt az én műsorom. Mármint a szónak abban az értelmében, hogy én abban korábban Fregoli ember voltam, most pedig, ha bár, ha minden igaz, akkor januártól fiala a pályán címmel fog működni. Ezzel együtt, ettől ez még nem az én műsorom lesz. Ez az egyik. A másik, hogy. Nem csak amiatt, mert hogy ez a műsor az ATV-n talán több, mint egy évtizede fut, de magának az ATV-nek a nézettsége, ugye a múlt héten is a második legnézettebb műsora volt a csatornának, Valamint a Kejfej Jancsi hallgatottsága. A kettő közötti különbségből sok minden adódik, és egyebek között ebből az is adódik, hogy bármennyire is szomorú vagy nem, maguk a keretek nem feltétlen ugyanúgy rendelkeznek, vagy állnak rendelkezésemre, mint ahogy egyébként ez a Kejfej Jancsi esetén áll. Hozzátéve, hogy némileg túlterjeszkedve azon, amit egyébként ön mondott, van az atv -n olyan műsor, amely messze túlterjeszkedik azon a lehetőségem, mint amilyen lehetőséggel én egyébként a pályában rendelkezem, de számomra elrettentő példa, és, szándé és szándékosan nem szeretném megmondani, hogy melyik műsorról. Tudom, lesz. hogy mire gondol. De ez, hál' Istennek, szintén nem az én gondom. Virágozzék minden virág. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Ezt se akarom. Még minden mindent újra Jó reggelt kívánok! Én amiatt telefonálok, hogy múlt héten öt, e, egy betelefonáló, aki mesélt arról, hogy az NKM ajánl egy olyan egészségügyi szolgáltatást, amivel e, fel lehet gyorsítani a különböző analitikai vizsgálatokat és a sorbanállás e, rendkívüli módon lerövidül. Talán emlékszik erre a Igen. telefonra. És e, én csináltam magam részéről itt... E, egy ilyen ellenőrzést, vizsgálatot, hogy ö, létezik egy ilyen ö, ö, típusú szolgáltatás, például az egészségpénztáraknál is. Tehát 85 forint havonta, vagy 120 forint attól függ, hogy melyik, most nem akarok termék megjelenítést adni, hogy mely egészségpénztárak, szintén ajánlanak ilyet, hogy egy ilyen díj befizetése mellett, igen, a sornak, ha, igen. és MR vizsgálatot napokon belül, vagy akár ilyen influenzaoltást, meg meg. Tehát úgy tűnik, hogy ezek szerint van egy párhuzamos valóság a klasszikus egészségügyek kapcsolatosan, amit meg lehet váltani a normálisan befizetett adóforintjainkon túl hogyha az ember ezt a plusz szexát kifizeti, akkor hirtelen úgy tud viselkedni az egészségügy, mint hogyha normálisan működne. Természetesen ez szarkasztikusan mondom. Igen, nem tudok róla részleteket, nem tudok hozzászólni. Értem, hogy miről beszél, de jelenti agyikapacitáson alkalmatlaná teszi azt, hogy ehhez bármit hozzá tudjak tenni. A lényeg, hogy ez nem csak az NKM találmánya, hanem valószínűleg van egy ilyen szervezet, aki ezt csinálja, hogy képes söntölni a jelenlegi várólistákat.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 061877. 877 0877 másodszor. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt, Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Nagyjából tudod, egyidősek vagyunk, és amikor először a negyedik emeletre fölmentem és lihegte, még nem éreztem magamat öregnek, meg amikor csókolommal köszöntek, akkor sem. Viszont most, hogy az omegából, meg mindenhonnan tűnnek el az emberek és halnak meg, most valami olyan borzasztó érzésem van, hogy most kezdek el, lehet, hogy hülyeségez, de mintha most kezdenék el öregedni. Azért ezt alapvetően ugye a szülők elvesztéséhez szokták kötni, ez ígyben hogy állsz? Hát én nekem, hát tudod, nekem azért elég korán már mindenki elment, úgyhogy úgy, nekem senki nincs. Akkor talán ezért ha, lehetett ez a második fázis. De igen, ez... de ez, ez szörnyű az időszak most. Szóval akire én tomboltam, és bulisztam, és jártam, és, és ö, egymás után négy hónak a koncerten voltam a BS-ben, mert, mert, mert imádtam őket, meg elmentem háromszor a képzelt riportra a Víg Színházba egymás után, mert, mert nem volt elég, és most ezek az emberek, ezek ugye eltűnnek, de annyira jó, hogy megmaradnak ezek a zenék, amiket most itt hallok, hogy, hogy óriási. Igen, most a képzelt, képzelt te... riport az ott azért az egy más összetételű csapat... De én nem, nem tudom, nem, nem, nem, a, nem a, a csapat, tehát azért ott is a tahítótól kezdve egy páran szépen elmentek hogy, már. Úgyhogy akik, akik nekem akkor idolok voltak, és most duplán nagy szeretettel Jó, de tudok nézni. még egy dolog jár együtt, nevezetesen az, hogy ha megnézed az mtv diátadó gáláját, akkor az ott fellépő zenekarok közül hányról mondod el, hogy igen, tudom, hogy ők kicsodák. Tehát ugye hát, ez összefügg azzal, hogy az ember mennyi újat vesz föl. És ugye amikor azt mondom, hogy az ember új kunsztokat tanul, abban az is benne van, hogy hát én energiát és időt nem sajnáltam, hogy itt olvassak a mai alanyaimhoz, akik ugye ma és holnap itt lesznek, hogy aztán a civilapályánban vonzhatók-e vagy sem, nem tudom, ez egy más dolog, de az, hogy az ember permanensen fel tudja mutatni új embereket meg annyi régi vagy új témában, ez hozzá tartjuk a dologhoz, minimálisan sem érinti azt, amiről te beszélsz, hogy közben elveszt embereket, de amit akarok neked mondani, az az, hogy szereze újakat. és. E szerez, na na na persze, csak ez a fiatalságom. Itt a fiatalságomat vesztettem el kicsit, ami, ami nem igaz, mondjuk, de, de azért... Ö... Igen, csak az a, az a baj, hogyha a Lady Gaga meg fog majd egyszer halni Soká, akkor elmondhassad azt, hogy már 200 évesen, hogy ez már nálad a hanyadik forduló, hiszen már túl vagy azon, amikor elvesztetted a Beatles-t. Voltál volt Giorgio Moroder koncerttel? Nem, nem. Ez nem azért hát szóval 82 évesen végigcsinált egy koncerttel, de hát zseniális volt, szóval ott nem éreztem a most, amikor elment egy két a Mihály, meg a bentő, meg előtte a Somló, meg előtte a Komár, akikre tulajdonképpen... Alocs. Hát a lauksz, a igen, igen, igen, igen, igen. Szóval az egy ilyen szörnyűs sorozat volt, és, és látszik a korokból, hogy, hogy, hogy kik az a kik még nagyjából. Úgy, úgy és elment az, az eszterházek, a... házik, ugyan soha sem játszott bizzenekarban már, vagy legalábbis ha játszott, akkor arról nem tudok, de nagyon közel van a somló halál. Ugyanez, is. hát ugyanez, ugyan, ugyan, pontosan ugyanez. Úgyhogy, úgy, hát... Megöregtünk, de hát mindegy, megpróbáljuk jó viselni és tudunk. Hát én ne hajj meg! Ez egy fontos feladat, hogy az ember ne hajjon meg, mert ha meghal, akkor odafönt már egy újabb társra talál, akkor, amikor a Mihály Tamás fölmegy. Akkor azt mondja neki, nem azt mondja, hogy viszontlátásra, hanem azt mondja neki, hogy szia! Kettő között mekkora különbség van. 061-877-0877 először. 061-877-0877 másodszor. 061877 0877 Senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ma bűvült a felsorolás. Ha nem ez volt az utolsó, de megmaradt kísérletének, akkor holnap újabb meglepetés, újabb kísérlet. Újabb utolsó adás. A mai műsor elkészítésében is stratégiai partnereim lett légyen, rájuk mondva bármilyen kritika, plusz a jóisten és Dani nem feltétlenül ebben a sorrendben. Az ég óvja önöket, meg engem így külön. Döröpont, kis d, kis gmail.com. Jó reggelt kívánok. Gratulálok a Fekete Andrával készített riporthoz. Nagyon szépen az, az alany is remek humorérzékkel rendelkezett a And Fekete Andrá. Higgyen, hogy az én foglalkozásomban az egyik legfantasztikusabb dolog ráhangolódni valakire, és utána úgy beszélgetni vele, hogy az ember egyfajtában attól fél, hogy beszakad alatta a jég, mert hogy egy olyan területről beszél, amelyhez ugye a jelentős mennyiségű papír fekszik előtte, de az lényegesen több, mint amennyi ismeret ugyanannak kapcsán a fejében van. Mégis olyan benyomást kell keltenie, hogy tudja, hogy miről beszél, és ezáltal a hallgatók és a nézők tényleg olyan új információhoz jutnak, a vihez egyébként ennélkül a beszélgetés nélkül nem, és utána az ember nagyon sóhajt ebben a sorrendben, és aztán örül. Igen. Egy kiváló humorérzéke is volt a hölgynek, szóval nagyon jó volt a beszélgetés. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Napot hoztam, csillagot. Hát ha bár én nem akarnék búcsút venni önöktől, önök búcsút vettek tőlem, így aztán elköszönök. Viszont Halásra.